פרק כ"א: "בין שתם עשרה שנה מנשה ומלכו, וחמישים וחמש שנה מלך בירושלים, ושם אמו חפצי ו. ויעש הרע בעיני אדוני, <אח> כתועבות הגויים אשר <אח> הוריש אדוני מפני בני ישראל. וישו וייבן את הבמות, אשר איבד חזקיהו אביו,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 מפני בני ישראל. וידבר אדוני ביד עבדיו הנביאים לאמור. יען אשר עשה מנשה מלך יהודה, התועבות האלה הרע מכל אשר עשו האמורי אשר לפניו, ויחטיא גם את יהודה בגיל לולב. לכן כה אמר אדוני אלוהי ישראל,